У Червоній армії не служив. Заарештований 9 серпня 1944 року. «Підсудний варум, вас ознайомлено із обвинувачувальним висновком?» – запитав старший лейтенант. «Ознайомлено, громадянине суддя. Визнаєте себе винним?» «Винним себе не визнаю». Тихо, але твердо сказав доктор Шая і похитнувся. Увійшов начальник райвідділу НКДБ майор Шайн з лисим блискучим черепом. Усі троє члени трибуналу підхопилися. «От наволоч!» – гнівно вигукнув Шаїн. «Він ще не визнає себе винним! Сидіть, товариші!» Члени трибуналу сіли. А Шейн продовжував, впритул підійшовши до доктора і розмахуючи руками. «Ти єврей, розумієш? Знаєш, що означає твоє прізвище – Варум?» «Варум – це чому?» – громадянина начальник покірно відповів доктор Шая. «Правильно, чому?» «Так скажи мені, чому ти служив українським націоналістам, поплічникам Гітлера?» Вони вбивали, вішали твоїх братів по крові, а ти цим потворам лікував рани? У па громадянина начальник з євреями не воювала, а український Червоний Хрест урятував багатьох євреїв з львівського гетто. «Везьмір, як казала моя мама, то, на твою думку, українські націоналісти кращі друзі євреїв?» Раптом майор похопився і сказав трибуналу. Вибачте, старший лейтенанте. Підсудний варум, розкажіть про свою трудову діяльність. Нудним голосом продовжував той допит. 1928 року закінчив у Варшаві школу, поїхав до Франції в місто Гренобль вивчати медицину. З серпня 37-го року працював лікарем. В єврейській лічниці у Варшаві. 39-го року переїхав до Володимира Волинського, де працював лікарем і начальником курсів медсестер. Губа не з Лопуцька! підморгнув шайн старшому лейтенантові і погладив лисий череп. Де і ким ви працювали під час окупації? мертвим голосом запитав той, не відриваючи голови від паперів. Під час німецької окупації, уточнив доктор Шая. Обличчя Шайна налилося кров'ю. Він тихо, але люто запитав. Старший лейтенанте, можна я вріжу цьому покидьку по пиці? Вибачте, громадянине, начальник, я погано розумію цю мову, скаменувся доктор Шая. А, погано розумієш цю мову? «Старший лейтенант, а чи не могли б ви вести засідання французькою, адже ж він з Грено, бля?» І зареготав, закликаючи членів трибуналу посміятися з його жарту. Ті ввічливо посміхнулися. «Підсудний варум, – продовжував старший лейтенант, – за яких обставин і коли ви вступили до так званої української повстанської армії?» На початку травня 42-го року до мене приїхали вночі двоє озброєних людей і сказали, нам потрібен лікар. Підете з нами? Тут вас німці вб'ють, як вашу мати в гетто, а ми захистимо. Я погодився, і ми поїхали. І куди ж ти поц поїхав? знову вибухнув майор Шейн і енергійно почухав свій блискучий череп. На Полісся громадянин-начальник в лісний шпиталь. Мені виділили окреме приміщення для житла і окреме для шпиталю. Я там і оперував, і лікував. І не тільки бійців УПА, а й німців і червоних партизанів. А тобто по твоїм окрих червоних партизанів? «Є ще якісь?» – знову втрутився Шайн, але тут же схаменувся. «Вибачте, старший лейтенант, продовжуйте. Розкажіть, підсудний Варум, де дислокувався загін Остапа і чим він займався?»